sali kwanza mwanamke wa Kiislamu ni haramu. Hapo hapo pia kafaaliza maswali mengine. Nauzi je, pia kushuka. Baba kafaaliza marashi kwa mwanamke wa Kiislamu yake kwanza husiana na ku, kufuga tredi, e, kufuga nyele za kirasta hukumu yake nini hukumu e, yake ni nini kuwa ambokuwa wanafuga nyele hizi ni watu ambokuwa wajiita rasta au rastafarian ukienda katika kamusi ukatafuta tamko hili au google search itakuletea taarifa ya rastafarian nini ni sect na ni dini ni dini na ni kundi ambao kuwa wana itikadi na milla maalum ambao kwa wanaishi ndani yake miongoni mwa milla yao na mambo ambao kwa wajitambua nayo ni kufuga nyele ambazo tozishuhudia tuzishuhudia nyele hizo Naam, nyele za kusokota mikili. mikili. Naam, wanaume kwa wanawake. Wenye wa, wana mengi ambapo wanasema sema uhusiana nayo. Walakin hii ni katika alama zao. Mtume sallallahu atukataza kufuata milla za sukua, milla alokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tuwakalifu mayahudi na Naswara, khaliful Yahudi wa Naswara, na manasora Mayahudi na manasora ni watu waliopewa vitabu mtume anataka tu wakhalifu je ambao kwa hawakupewa vitabu ndo mimbabi au bora sana tu jepushe nao ni haramu kujishabihisha na kaum ambaokuwa wako katika upotofu bali mambo ambayo kwa naifanya kinyume na dini yako ni haramu kwa mwanamme au mwanamke mu'min, wa Kiislamu kufuga nyele hizo na kutenda yale ambokuo yafungamana na dini za Yahudi na manasara. na no wengineo ya ayu alladhina amanu la tattakhidhul ladina attakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minalladhina utul kitaba wal kufara awliya mwezinguosema mayahudi na manasara, bali makafiri kijumla siwa waislamu hao hiyo msiwafanye kuwa ni wendani na marafiki Twaye kivipi kwa kusema kuwa wenzetu hawa na rafiki zetu na ndugu zetu au kufanya matendo ambayo kuwa yaonyesha kuwa tuaridhiana Sisi ni wamoja hasha wakala. tunayo sisi mwenendo wetu nao wanao mwenendo wao movu wallahu alim kama ni kusuka uzi ili kuongeza katika nyele yarudi katika alwasila walmustausila kama ilivyokuja katika hadith nam amelaaniwa nam alwasila walmustausila mwenye kuunga na mwenye kuungisha yani, yani msusi na mwenye kusuku nyele nam za kuongeza kuung na kuunganisha huyu amelaaniwa walwashima walmustausima na mwenye kueka naniyo katika mwili wake Tatu, leo hii ime kithiri sana naam uwadunga sindano na kuchora katika mili vichwa vya nyoka na mfano wake wamelaaniwa naam u, u, uh, takriban watu tatu sampuli tatu ya watu katika hiyo hadith wamelaaniwa katika hayo ni kuungisha nyele kuongeza katika nyele mwenyewe una nyele fupi naam hukujaliwa nyele ndefu ridhika kana hilo jitengeze vizuri wenyewe make makeup zenyu utakuwa mrembo tu si lazima uwe na nyeleza fulani ambazo kuwa ndefu hasha wakalla nyele zako hizo hizo, hizo jitengezewe utakuwa na uzuri Hujia katazo. Lakin usiongeze usiongeze nyele za farasi ukafunga ama za fulani ukazifunga ukaagiza nyele za nam wa Europa, ukazivika la kila mtu alivyoombwa kwa jinsi yake ni mweuropa au ni Amerika, au ni mchina au ni mwafrika umbile lake limekamilika ni mzuri hivyo usiangalie wala mudana aainak ila ma bihi, azuaja منهم usinyoshe macho yako kuona wale wengine ambao wamepewa ya, cha... wa ya kwao la we una ya kwako yatosheleza hilo nam jitengeze kwa hilo wala usiongeze nyele. Uh, kusiana kuhusiana na kamba uzi, kama ni uzi amekusudia kuwa iwe kama nyele haifai. Ama kama ameshikali uh, ame ili ishikilie nyele zake. Kuna tofauti baina ya kuongeza ikafanana kama nyele au baina ya kufunga ishikilie nyele zake. Tofauti. Kama amefunga kwa ajili ya ishikilie nyele zake Mengine hayo insha'Allah wallahu alam yajuzu. Ama kama ameifunga ili ionyeshe wingi wa wake haijuzu wallahu alam.